Однак ні Геррінгівські аси, ні адмірали Деніця нічим не могли порадувати фюрера. Тим часом Гудріан тихо перемовлявся з Деніцем. Гудріан просив його спробувати переконати Гітлера здати Курлянський фронт. І Деніц наважився на це. «Мій фюрере!» почав адмірал тримтячим голосом. «Після розмови з головнокомандуючим сухопутними військами я повинен сповістити ось про що. План виведення військ із Курляндії досконально розроблений. При максимальному використанні суден, які ми маємо, і при підтримці авіації, підводних човнів, есмінців – Проти човнових катерів, я можу вас запевнити в тому, що в чотиритижневий строк можна вивезти війська фельдмаршала Шернера і необхідну техніку. Правда й те, що частину важкого озброєння звичайно, доведеться залишити там. Мова йде про 500 тисяч солдатів, які можуть влитися у наші війська, що боронитимуть Німеччину. Деніц говорив дедалі поквапливіше, боячи, що його зараз обірве Гітлер, чи вихопиться із своїми запереченнями Шернер. Вантажна спроможність Лібави і Віндави врахована. Уже зараз на узбережжі готуються пірси для причалу суден. І нарешті російський балтійський флот закутий кригою в Кронштатті і в Талліні. У росіян тільки окремі загони кораблів на острові Езель. Росіяни не мають переваги на морі. З гордістю докінчив Деніц. Гітлер знову підвівся з крісла. Він наче забув, що хотів сказати, бо дивився кудись поверх голів присутніх. Раптом він вигукнув Я вже сказав що про вихід військ з Короляндії не може бути й мови. Я не можу залишити там техніку, танки, про які ви чомусь не згадали. Мої армії там стоятимуть до мого сигналу про новий наступ на Росію. Упевнено повторив Гітлер, маючи на увазі те, що ось ось фізики сконструюють новий вид надпотужної бомби. Гудряни! «Ви готуйте мені відповідний проєкт?» «Наказую. Зарден у Курляндію надіслати курсантів піхотного училища, що відзначились в боях з американцями». Шернер мислить правильно. «Ми скуємо навколо Курляндії сили росіян. Чули мене? Зрозуміли?» Звільнити з посад негайно всіх генералів і офіцерів, які хоч трохи сумніваються в перемозі націонал-соціалізму, розстрілювати на місці слабодухих солдатів і офіцерів, стріляти безжалісно. На хвилину в кабінеті Гітлера запанувала тиша і порушив Фюрер. «Підготуйте директиву. Я призначаю Шернера командуючим Центральним фронтом. У поїде генерал-лейтенант від інфантерії Гільберт і до Шернера. Фердінанди, я хочу, щоб ти вселив дух курлянського бійця у свідомість кожного солдата на фронті, де нам найтяжче. Вітаю з новим історичним призначенням для Третього Рейху». «Я виправдаю ваше довір'я, фюрере!» Вистромчився Шермер, гордо підвівши голову. Фельдмаршали, адмірали і генерали залишали кабінет фюрера. Гітлер дивився йому слід неспокійними і стомленими очима. Останнім вийшов Гудріан. В приймальні учасники обговорення ситуації Підійшли до столиків, щоб перекусити. Тут уже топцювали, переступаючи з ноги на ногу, атлети-сесівці. Вони жували бутерброди,